Allah yang mengutus Rasul-Nya beriman kepada yang di atasnya, dan memerintahnya atas umat-Nya. Dia mengutusnya untuk memerintah dan memerintah. Selamatkanlah umat-Nya dari kekalahan dan kekalahan. Selamatkanlah umat-Nya dari kekalahan dan kekalahan. قال الله سبحانه وتعالى كل نفس دارقة الموت وإنما توفروا لرجوركم يوم القيامة ومنزور لها على النار وغض في الجنة فغلباس وما الحياة الدنيا بلا وداع الظهور سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تروا آدم من قطع عنه عمله إلا من ثلاث علاقة جارية وعلم تقع به أولد صاله من, أو من الأول قال إذن اقتنم قمسا قبل خمس شبابك قبل مرمي وصيحتك قبل سطر وفرامك قبل شغري وغنات قبل قطري وحياة أهل الماضي وطمق الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشائدين والشاكيرين والحمد لله رب العالمين إنها مقال والمسلمين المسلمين ونحن لأمرك الله صلى الله عليه كورتemal Allah Subhanahu wa Ta'ala al-qareeb ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kitaabuni tatbiq al-uluma al-mu'allim wa al-ta'allim min raqaa'aayat Allah al-kariim sallallahu alaihi wasallam wa al-anwar li kulli saahib haddhi istitharaat binaa'i bunya'a fusaar wa anfi'a al-amal ba'idi baik ah قام <تصفيق> سيدنا يسوس مولى فر باكنولوجيا مولى ري مولى مولى ياماها لا لا سقطت سقطت في طاوله ها قل فإن الموت الذي تفرون منه بذ الله فانه ملاقيكم قل فإن الموت ما تصون عواضته yang telah gugur minum mati kalau kamu akan sibuk melari-lari daripada dia padanya sesungguhnya manusia itu sungguh dia akan datang juga saya tak pernah lari dari maut eh mau akan datang juga hmm itu waktu wafat orang juga kemudian akan rasakan waktu kemudian akan merasa seperti amal manusia setiap nafsi di mana waktu setiap yang bernyawa pasti akan merasa kematian Innama ma'adhu fa'ulahu zhura'ku kiyamah kiyamah Haji sini akan disentuh dengan bagi setiap amat manusia itu Ialah pada hari kiyamah Baik uh, Sebelum ini kita baca mengenai uh, bahasa falsi yang maklumnya Jika kamu masih kecil, eh? Masa kecil-kecil sibuk bermain, ramai anak-anak kecil Kena eh, bila remaja, lupa kerana banyaknya hiburan, entertainment kau mesti tanda, kau ini hiburan sana, hiburan sini. dan bila tua, dah lemah, tak larat, tak kuat Jadi dia kata, maka bila akan berarah untuk Allah Ta'ala Jadi masa bila yang betul-betul kita nak full force, kita kata berarah, itu betul-betul eh Untuk hiburan akhirat kita Sibuk manjang, mereka cik cik, sibuk main Bila tua, masa remaja, masa muda remaja, sibuk menghiburan Haa seronok sana, seronok sini-sini, piknik sana, piknik sini Haa Haa parti, sandal pantai sini, hiburan sana, hiburan sini Berat tu lemak pula, tak larang pula, tak kuat pula Nak lama-lama pun -lama, tak larang lah Haa ha. Jadi mesti jika kita nak buat peramal untuk hidup panjang selama-lama je tu Yang kekal selama-lama je, yang sibuk, kepanjang Haa bila nak bagi masa untuk Perkalan akhirat tu, walaupun tu pasti ini bila sebab bila mati ingatan tidak ada apa yang bagi kita buat makan semua amalan akan terhenti ah eh? ya kalau ada maksud doktor ila matu al-adam yang qata'a anhu amaluhu bila mati al-adam semua amalan terputus illa min salatin hujur diku gar sedaqah din jariyah serta jariyah dan apa kata wakaf baik eh, wakafah eh? Quran dia wakaf apa yang mesti dia bagi masjid itu digunakan untuk ibadat Yang menghaji dalam masjid itu orang selayang Kita dapat pahala Tapi yang mana selekah itu pun Mak'kau bertubuh di dua masa hidup Tak mati tak boleh mak'kau lah Kesimpulannya Masih hidup ni lah nak bulun Jadi jangan tanggung-tanggung Sebab mak'kau tertentu Bila Bila dia katakan Bila dia asbahta pada Taddirul masyarakat Bila kamu ada waktu pagi Kamu jangan tukuh petang nanti Buna amal Eh kau tidak mesehita kalau datang sabah. Jadi kalau doktor betang, kamu jangan tukar misukan, gisukan, misukan nama amalan nanti. Lepas sekarang, teti sudah malas Tak boleh, semua perjanjian mati anytime boleh bila nama bukan, mati boleh datang anytime. Kau ingin alamau tak? Ya, tiba berdatang pun mati ini berdatang tiba-tiba. Nasron mak supaya nasron memang ada jatuh pada itu. Baik. Allah Alhamdulillah Kerana itu kita hendaklah gunakan Benar-benar Masih hidup itu segala Suatu yang mempunyai keselamatan dunia Akhirat Jadi apa saja kita buat Kita kena pastikan Aku buat ni Untunglah dunia akhirat uh, Awalnya tak Kalau tidak Maka merubikan Maka menjawabkan Murkan Allah Dapat doksa Seksarang ke Hentikan awal Seterusnya juga Hentikan Allah eh? Kalau uh, amalan Yang menjawabkan Preda Allah Teruskan eh, Dan doa tidak menggunakan ikhlak dan amalan tersebut Dan siap-siap persiap sedia Buat preparation persiapan Untuk orang ada maut Yang bila-bila akan datang Pertama persiapan, ya persiapan Iman yang sahih, amal yang soleh, Melakukan segala Bahkan bukan saja yang wajib Dan sunat pun dilakukan Bukan saja yang haram ditinggalkan Makanan yang khawatir juga diusahakan Untuk ditinggalkan Itulah perkaraan kita atau tazawwaru, kata Allah, eh? Fa'inna khairazza'il taqwa membekalaka wubara bukal. Fa'inna khairazza'il. Maka Maksudnya sebaik-baik bukalan itu, Al-Taqwa ila taqwa sebaik-baik bukalan, eh? Apa itu taqwa? Apa itu taqwa? Takwa itu pun. Taqwa itu ialah, perasaannya ialah, Inqital awamirillah wajudinab nawahihi. Taqwa itu adalah menghati perintah Allah dan mengingatkan harangan Allah. Itulah itu taqwa. Eh? Untuk hati perintah Allah meninggalkan alam Allah, puji dia berakhir hati, hati iman baik, hati, hati iman betul Maka akan melahir anggota yang menolak hati Allah Meninggalkan alam Allah Untuk eh, hati 100% perintah Allah Meninggalkan 100% larangan Allah ah, Itu dia, terkuat eh, Perintah Allah ni ada dua nah, Selalu saya sebutkan waktu dari eh, Perintah Allah ni ada dua Satu, perintah Allah cara keras ada ni satu yang kedua ialah perintah Allah juga tapi cara lembut perintah Allah larangan Allah larangan Allah ni boleh lembut satu larangan Allah cara keras satu larangan Allah juga tapi cara lembut aramal jayya fil sa'at insha Allah takhir al-keras kena lembut di sa'at asallam rabb larangan Allah sama ada larangan Allah cara keras dia cara lembut dia tinggalkan larangan lain Allah cara keras tak khir perintah Allah cara keras eh? tu namanya wajib ha eh, eh? Wajib ini perintah Allah. eh? Bicara keras. Ma yutha'u ala fa'lihi wa yu'a'ababu ala ta'lihi. Buat diberi pahala, tinggal diseksa. Kalau tinggal dengan di wajib, dia diseksa. Eh? Itu nama wajib. Ada satu lagi perintah Allah juga. Masih lagi dalam kategori perintah Allah. Saya perintah Allah secara lembut. Eh? Namanya sunat. Kalau kata fikir usulnya, sunat itu ma yutha'u ala fa'lihi wa la yu'a'ababu ala ta'lihi. Segara yang diberi pahala kalau kita buat, dan tidak akan diseksa kalau kita tinggal, tinggalkan sunat, tidak diseksa. Jadi, kalau kita buat, tak ada pahala. Ha, eh? Bukan mereka kata sunat, buat atau pahala, tak buat tak apa. Bukan tak buat, tak apa. Tak buat, tidak ada pahala. Sebab kalau kita tak buat, tak apa, tak betul. Sebab tak buat, dolar sunat juga tak apa. Kalau tak buat, sunat dia akan menyesal dengan gerak. Kenapa, kenapa tak buat dolar sunat tu, kalau tidak lagi besar sebab dia aku. Ha, menyesal tak buat dolar sunat tu dunia dulu. Kalau nak buat benda-benda yang sudah selesai semua, tak boleh buat lah Menyesal kenapa saya nak ngasih saya, nampak di putong Oh bukan, orangnya akan senang hidup, tak heran Malah dari surga pun menyesal sebab surga ni Kita lah, tahap mana uh, surga ni tak boleh naik, tak boleh naik tu je Maknanya surga ada orang yang tingkat, oh tingkat atas boleh turun bawah Orang bawah boleh naik atas Menyesal jawa kebanyakan lagi pada aku, orang yang selesai Haa yang dia, hei, oh, lagi, ya. lagi besar, lagi banyak bahala Lagi berlaku dengan hal itu Lagi berlaku, berlaku, sisi, haa Puziat larangan Allah, larangan Allah jadilah keras namanya haram Haa, apa dia haram? Haa, uh, ma yu ma yutamu ala tarhihi sikitalan Wa yu'aqa bu'ala ta'iri Perkara yang diberi bahala kalau kita tinggalkan Benda haram, benda tinggal, benda Tapi tinggal kerana, entah hati Allah Bukan tinggalkan kerana benda haram sebab tak suka tak suka, uh, berzina, oh, takut, sebab, terpikir, <tuk> kenapa tak suka balik berzinah, orang takut sebab takut berkakil. Ecak-e-bizik. Kenapa tak nak minum Allah? Oh, sebab Allah dia berjaya. Haa, melaburkan rosakkan akal. kenapa tak nak menjuri, takut ditangkap. akan tangkap. Haa, eh, maksud penjara. Haa. Dia marah, bila, bukan kerana perintah Allah, tak ada pahala. Tapi tinggalkan perintah Allah, kerana ini Allah, sebab tak aku tak buat. Haa, tu dah pahala. Haa, takut Allah tu, kena mentah-hati perintah Allah. Sebab tak aku tak buat. Haa, Terlalu tak makan laging hirzir nanti, oh sebab laging hirzir ni banyak penyakit Dia makan babi, dia makan taik, babi dia bukan taik Jadi daging ni banyak penyakit, semua. jadi tak berhenti Jadi meninggalkan yang haram sebab benda lain, bukan kerana Allah, aku tak pahala Meninggalkan haram apa pahala bila kita tinggalkan haram kerana Itu larangan Allah, sebab itu aku tak nak buat Sebab itu orang niat dia macam itu, itu terlalu pahala Dia menginti haram kerana mentahkan Larangan Allah cara keras, namanya haram tinggalkan atau pada majudab pada terkiri intizaran, wah, wajudab pada wajudab pada terkita pada terkita, wajudab pada terkita pada terkita, wajudab pada terkita pada terkita, melakukan pada terkita pada terkita, wajudab pada terkita pada terkita, wajudab pada Allah pada terkita, wajudab pada terkita pada terkita, wajudab pada terkita pada terkita, wajudab pada terkita pada terkita, wajudab pada terkita pada apa ni makroh? Kalau tak ada usulnya, Istilahnya Ma yithabu ala tarfi'i imtitha'alan Wa la yu'aqa wa'ala fi'ni Makroh ni kalau kita tinggal Kena taat hati perintah Allah Allah Allah Kenapa tak hentak hati ni? Sebab Kena taat ya, hati Kena Allah tak suka ni makroh Kalau tak ketinggal, tak kena hentak hati Tapi kalau kita tinggalkan benda makroh, suara apa? Suara tak, suara sebab dia penyakit lah kalau belum dengar sebab nak keluar ni live ah arabalah pada tinggalkan makrus buat ini larangan Allah Allah tak bagi aku buat kalau kau tinggal ada dalam alquran eh jadi makrus ni perkara yang kita diberi pahala kalau kita tinggal dan wala yu'aqabu ala man laqad saksera hidup buat bukan dalam seksa buat makrus dalam seksa bukan tak apa-apa Bukan tak apa bukan eh rugi menyesal kenapa perpentingkan hukum tak pror lewah meninggalkan makruh ni di sunat meninggalkan sunat tu punya makruh kan meninggalkan makruh tu sunat meninggalkan sunat tu punya makruh macam gerang melakukan melakukan apa ni meninggalkan haram meninggalkan perbuatan haram tu hukum wajib meninggalkan wajib tu hukumnya haram kan begitu baik علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان زعما لا علي بن ابي طالب بن ال ا من ائمه ائمه الفين رابع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي اذا ترابع انت الحكمه الله عليه بالرابع بعد رسول satu-satu sahabat dia dilakukan Karamallahu wajhahu Itu mana Allah telah membuliakan wajahnya Kenapa? Alihi r.a. anhu bin r.a. talib Dia masuk Islam Masuk kecil nah, Ada pun sahabat-sahabat lain -sahabat Dia wasil dia masuk Islam Dia masuk Islam masuk budak Jadi Karamallahu wajhahu Mana Allah telah membuliakan sebab Kenapa Allah membuliakan wajahnya Sebab dia datang kecil Karena sujud berlalu-berhala Wajahnya tak pernah sekali pun Sujud berlalu kau kecil, Kau kecil. yang kira-kira Ada kali bayang keempat Puan pula-puan Rasulullah Omar, Qusman, Ali Dan dia Nabi suami Mereka berkata Mereka berkata Mereka berkata Nabi. berkata eh? Mereka Ali bin Talib Dia kata apa Nabi SAW melihat Mereka maut dekat Kepada seorang ansar eh? Seorang sahabat Ansar Al-Fatihah al Sahabat Nabi orang ansar Al-Ansar al orang muhajirin dari Mekah, muhajirin dari Madinah, orang Mekah hijrah ke Madinah demi muhajir, orang Ansar yang di Madinah ya, yang membantu Nabi. Ah, jadi muhajirin bantu untuk dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi yang untuk hijrah ke Madinah, cari tempat tinggal, riwaka demi. Ah, hatta yaisyu saja itu satu orang dicerahkan bagi kawin, itu sekali. Itu Ansar, ya. Orang well, Ansar ni orang berdinah Ansar ni asalnya Ansar adalah Nasar yang suruh Orang yang membantu Sebab dia bantu Nabi Jadi seorang sahabat Ansar ni Dia terlihatlah sedangkan nazar Jadi Nabi SAW Malaikat Malaikat Malaikat maut. Dia dekat-dekat kepala kepada seorang sahabat Ansar eh, Sebab roh ni bila dia dicabut Dia keluar dari kaki Ruh lagi betis, lagi ke pinggang jadi, kalau saya berhaluan Allah asmaillah dan kita terus. Jadi, malakukan waktu dah dekat kepala dia seorang sahabat ansar ni. Maksudnya Nazak lagi tu kan? Nabi sahaja melihat malakukan waktu dekat kepada seorang sahabat ansar. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata apa? Erham sahabinya, baik daripada orang mukmin. Syiarlah sahabatku ini dia orang beriman. Eh, malakukan waktu syiar ni rahim صاحبي. Dia ada. Dia sahabat aku dan eh, dia iman ni. Maka jawab kepada Muhammad apa? Ah afsyil ya Muhammad. Terima alhamdulillah Terdinda Muhammad. Rasulnya aku ni, para kalimah kata aku ni atas setiap orang, orang mumin ada kul lil mukmin Aku ni setiap atas setiap orang, -orang mukmin aku belas kasihan sayang, penyayang, ah para kalimah. dia perlu but? Dunuri, eh mahu sesat dihabis orang-orang sesat ni, eh berumat dia ada cawut nyamuk dia kan, ada cawut nyamuk ni semua rong sakit, eh jadi nabi sallam dia rekomend lah, dia kan, eh? ashabat ni, begitulah mereka makan lah, eh? siang dengan dia jadi orang beriman, eh, ah untuk mereka makan berabsiir Muhammad, ah terima lah kabar kemilu, wahai Muhammad, semuanya aku ni ada setiap orang beriman ada aku di rahim, aku berasaskan dia eh? kan. Wallahi ya Muhammad demi Muhammad. Al dia Allah ya Muhammad satu malaikat mau demi subhanallah radha Muhammad ah saya mencarut roh seorang anak ad adam bila mencarut roh anak ha, manusia di roh dia tu malaikat mau betul maka bila ada orang menjerit dari keluarganya ah ha, belum bila satu orang manusia siap mencawanya orang dalam dia menjerit oleh laki-laki menjerit-jerit orang ah anak adik abang adik kakak dia semua dia menjerit nangis nice. ha? ah jadi Alhamdulillah Malaikal Mawadzah Bila aku cabut roh anak Adam Ya ada keluarga dia menjerit, menangis Maka aku katakan Malaikal Mawadzah Apa? Mengapa kamu menjerit? Haa? Haa? Wallahi Demi Allah Malaikal Mawadzah Kami tidak membuat anaya Aku bukan buat anayaan Aku cabut roh Dia memang nak ajal sekarang Allah dia kamu cabut Maka aku anaya cabut roh dia Paling-paling pustadi aku, sukan, aku. Ha? Ha, kebanyakan pandai nak cabut-cabut, suka hati-sampai boleh cabut Bukan aku anaknya dia, memang aja dia lah Tulis masa dekat perut ma' lagi Kita tak perut ma' kita, tak lahir lah kita Tuan-tuan ah, Kita tak lahir lagi kat dunia, tak lah lahir kita dah ada Kita je tak tahu ha, ha? Kalau kita tak tahu tarikh mati kita Ramai lah abjik keluar tu ha? Ibadatnya Tak cukup lupa lah, nak extend hmm, Semua ibadah buat kita tahu, Tak ada Katanya tak tahu itu yang sampai akhir nak segak mati pun masih lagi lalai lagi ya. Hmm. Jadi, mana kamu kata kenapa kamu jadi? Ha, ah kami bukan bukan buah naya oleh dia. Ah naya mana bukan anjali dia dah jambul. Waktu ni anjali setahun dah sekarang ni sekarang jambul ada. Bukannya kami pandai-pandai, mana kamu kata kami bukan naya dan tidak mengetahui ajarannya. Ah ha, bukan dia tak sampai kami dah pandai-pandai jambul. Ah ha, Ah, ha, sebulan lagi nama tiga, sebulan lagi nama dia, seminggu lagi nama dia boleh jumpa advance, jumpa jumpa awal dah tak? tak. Hah? Hm, kami bukan bertahan dua dia Kami tidak ada salah dalam mencabutnya. Kami bukan salah, kami tak bersalah. Macam awak tu. Jangan berusaha cabutnya awal ni. Ah, kenapa orang jerit? marah. Apa lelaki kamu? Apa lelaki kamu ni cabutnya? Isteri aku, anak, isteri aku, anak aku, anak aku, anak aku, anak aku, anak aku, anak aku, anak aku, anak aku, anak aku, anak aku, anak aku, anak aku, Ah, kalau marah kami cabut nyawa. Bukan kami salah, kami tak salah, kami cabut memang tak ada dia. Bukan kami cabut nyawa dia semua aja bukan. Ah, kau menjerit macam tak rela kena marah kami. Ah, seolah macam benar kan? Hmm. Ah, tidak ada salah dalam cabut pokoknya. Maka bila kamu rela dengan hukum Allah ini kalau kamu rela, keampunan Allah, akan keampunan rahmat ini sekarang ni. Kamu rela sabar, eh? Tak menjerit apa ni? Tak mampatkan baju, pakai baju pakai baju tidak reda, lalu bertanya Allah ni, kalau mereta, oh kalau Allah ni kalau apa ni? Luar jati, kalau apa ni? Siapa luar jati? reda tak menceri, tak mencuci Allah, tidak solat, menyalakan Allah marah, Allah marah mereka mereka, aku dah mereka mau cahunya mau, kalau tidak pun gak batu nak tu isi gak kau marah Allah lah, marah mereka mau. Haa, kalau kau redha dengan ketatapan Allah, hukum Allah, ya Allah bertahapkan dia, kau darah pahala. Haa, tapi sebaliknya dia kata, jika kamu murka, marah, mengeluh. Haa, apalah, henti kena berhormati sekarang, kan? Haa, seolah marah Allah, apalah Allah cuba nama anak aku, atur isi aku, suami aku. Haa, papan aku, adik aku ni sekarang ni, marah, mengeluh. Haa, tak redha dengan ketatapan Allah. Maka berdosa, tak redha dengan takdir Allah, berdosa. Reda dengan takbir Allah Bagaimana pahala ha. ha. Tak reda berdosa Reda dengan pahala ha. ha. Meninggalkan haram tu Wajib meninggalkan uh, wajib itu haram Kalau reda dengan kematian ha, Orang yang mati ini Bagaimana pahala Kalau pemurka pula marah Bagaimana dosa? Maka janganlah kamu cinta kami Don't blame Don't blame us ha. jangan, jangan salahkan kami Jangan celah kami, apalah Malaikat Mohd ni cabutnya orang oh, keluarga pun, ah Haa keluarga pun mati ah ha, anak si kecil lagi, si usi muda lagi kan ha. Dia Malaikat mau, ni sampai sampai ajar tak kira Haa nanti lu aku tak kawin lagi ni dia Si aku muda lagi kan, anak kecil kecil lagi Yuh-yuh, tak ada besar lah Dia Malaikat mau ni dia tak, amin, tak Allah Allah kata cabut, cabut Haa no mercy, tak ada belah ya? Tak sampai ajar, tak kira haa baru tu nama kavein ha. Ha, ada ada siap ala-ala korina Zuhan. Tu dia siap dengan insiden. Han. Allah Allah. Betul? ada anak si kecil-kecil lagi. Tak boleh main dengan kawan antipilah, jangan cabut dengan untuk anak kecil-kecil lagi ni kan. Tak ada malaikat maut dia dia tak kesian eh? dia. Sampai ajarnya dia cabut. muda ke, tua ke, tak kawin dia tak kawin dia. Han. Ana azizti كده بساعه ده طبع aja disambung Ini ketika malaikat tahu dia taat ya lazu taat dicaru La ya asul Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun disambung Ini malaikat La ya asul Allah tak maksiat tak maksiat langsung kepada Allah wa <tihullah> yaf'aluna malaikat min ma yu'marun apa yang Allah perintah itu yang buat sikit lebih darat sikit sudah benar Atas Al-Baqarah 12 datang atas Al-Baqarah tak akan berlaku 11, 59 minit, 59 saat, aku tak akan cabut ni. Atau 12, 1 minit, tak. Kalau Allah kata, pukul 12, siapa yang dia. 12, tepat, cabut lah. Habis. Haa, dia. Tepat, dia taat, Allah semua cabut-cabut. Eh? Jadi, kenapa kau marah? Kalau kau marah, buka, kau tak rendah, kau dosa. Kalau Allah, rendah, sabar. Menangis tak apa, jangan mengeluh. Eh? Kau ada kaya wanda, pun tak boleh menangis. Ada yang mantap ni yang konkret dan macam geling menyalahkan Kalau menyalahkan, malahkan Menyalahkan Allah tanpa tanpa buka Poyak kodakkan bayu Ini Allah marah, berusaha Tak lainlah dengan ketatakan Allah Ya Allah, ya Benda ni cakap senang, ya Kena lagi benda ni tahu yang terkaitan ulang Sabar tu maksudnya kena tu sabar ha! lah sabar sebenarnya e, kong, kong sabar, sabar, tak Kau boleh cakap sabar-sabar, kau tak kena Masa tu, first, masa tu, nah musibah tu Masa tu, masalah, tu yang Terus setelah tu, eh Al-la'ina idha asaratu musibah Baru inna alillahi wa inna iblah Kita amat, ha Amal iman ni, bila tumpul musibah Mereka kata, inna alillahi, seluruhnya kami Dia bagi Allah, wa inna ilaihi rajiun dan seluruhnya kita ni Bermada Allah lah, kita kata Allah, wa rahmatullahi Baik Jadi, dia kata jadi jangan kamu muncul kami. Malaikah-malaikah tu jangan marah kami. Kami jauh-jauh dia kemarahan dengan kita. Tidak sebab masih akan kembali. Kami akan datang lagi. Maka berhati-hatilah kamu. Dia sekarang berkira dengan dia. Kamu pun akan dicabut. juga. Nah, dia sampai kira kamu. Haa, haa. Kau marah apa, Kamu boleh mati. Bukan dia jangan mati. Dia hoki-hoki mati. Haa. Nah, kawan mati, saudara mati. bapa baji mati, bapa mati, mati Atuk mati. Nenek tinggal. Haa. Nah. Aa, kamu niat, jangan niat. Dia meninggal. Kamu pun akan tiba-tiba ke -tiba. diri. Semua kita queue atau queue. Beratur-beratur. Kata oh. Aa, ber tak, nak tahu? Dah tak kan nak paspor kamu tukar nombor. Que pun beratur kan. Lepas ni, ni, ni, ni. Tak lah. Sekarang kamu tiba ke Suka tak suka. Aa, semua kita tak tahu bila. Haa? Allah. Eh? <tuh> Dan Kamu jangan sebab. Kami akan kembali dalam rahmat. Tiba-tiba hatilah kamu. Eh? hati hati nak lah menghadiri jauh hati hati mana jauh janganlah jangan berhenti Allah eh? jangan tinggalkan perintah Allah jangan melakukan perangan Allah eh, berhati hati jangan halap bimote berhati hati jangan membawa benda arah jangan tinggalkan yang wajib suruh buatlah. Buatlah, darah, apa Allah solo buat buat arah tinggalkan tak apa dunia ni jadi lama lama lama mulai mati masa keciden, kan? sihirnya wajah wajah kan? mati. Masa dia mula, nombang naik gator, start anti gator Dia tak tahu orang duit nanti dia akan mati Dia tak akan sampai kampung, tempat destinasi dia Nak jumpa sedara malam sana, jalan sana, jalan sana Tak ingat langsung, dia tahu orang dia akan mati Dia tahu orang duit, tak sampai kampung, airway Pecah raya, pecah raya, tinggalkan ni kan Dia tak tahu orang duit ada oh, ya, akan terbang, orang akan terbang meletup, meletup Dia tidak tahu lah mesti naik terbang, dapat boarding pass Mancap ha, pasport, kakak lain dia, lah, dia tahu Orang terbang ni dia akan nak cek je pun tak tahu nah, Dia fikir dia sampai ke Landing, ambil track, rumpa kawan nah, Dia pun tak, tak, tak, tak fikir, tak, tak tahu lah Semua siapa dia tahu dia akan datang yang mati nah, Nabi SAW mengatakan kanan dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi Tak yakin kiri sempat je tak tersempat bagi salam dia tak sempat orang-orang diri mereka orang jauh-jauh Jangan lagi kita boleh confidence 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ha, Betul lah ha? Manusia dia punya angan-angan Melebihi ajal dia ha, Melebihi ajal dia, dia punya angan-angan dia ha, Sekali lagi kita selalu buat dengan Petul rancang kayu Pada pasir, pasir ni Pada pasir ni buat Terlalu pasir ni buat terlalu Pasir ni Kalau dia boleh tengah-tengah duk Holy, di ujung, um peso, itu mesti hujung ni kita akan turun dia datang kotak tadi. Jadi bila amulau mesin sampai tu keluar kotak tu. Ha? itu satu kita boleh ah. Dia kata yang kotak pastilah ajar manusia. Para sentiasa katanya apa nak itu ada awal sampai hujung kalau dia kotak tu. Lepas kotak tu itulah angan-angan manusia. Jadi angan-angan manusia itu ada ajar ajaran. Ajarnya sampai itu yang nanti tapi akan akhir mungkin ajarnya susul nanti dengan cipta setiap orang yang berjalan berjalan berjalan. Sekarang begitu jasa tidak cukup muda, jasa tidak cukup muda. Kalau mulai itu itulah kemudian berijian-ijian masih hidup dalam sehat dalam sakit dalam mungkung dalam mungkin dalam macam-macam itu. rintangan eh, alam alam, eh, untuk kemudian, hmm. dan kamu jangan menceritakan semua kami asalnya kepada makam hati bila kamu dan dari penuduk rumah batu atau papan kain bulu di daras atau di laut lalu kan, dari rumah batu, pak pan kain bulu lalu kan, nah, itu bantu, uh, bap kain bulu mana boleh dilihatkan rumah emak alunan orang miskin tu, orang kaya tu tanggung ke sehingga dia, dia istirahat sekarang kan. Ya? Orang ke sehingga sehingga dengan kain buruk keluar kain dia. Sekarang orang yang benar-benar miskin tu. buat memang sehingga dia tak boleh jalan, tak boleh kamu yang duduk Di darat atau di laut, malaikat saya perhatikan wajahnya setiap kali 5 kali. sekali tengok lima kali sekali 5 kali. Malaikat awak tengok oh, je Kita ni nampak setiap hari ni Tengok, tengok Tengok, tengok lima kali Ada orang minta, ada orang kata Setiap tujuh puluh kali satu hari, tujuh puluh kali mereka awak tengok tu Tidak ni, dah sampai ke belum, dah sampai tu Haa, eh Sekali tengok lima kali eh? Haa, setiap kali lima kali Sehingga, mengenal mereka Sehingga Malaikat awak kenal kita ni Sehingga Malaikat ni mengenal mereka Lebih dari diri mereka sendiri Alangkah mahu mengenal kita, sebab selalu saya itu dia macam mana tak ada orang Ada sepuluh kaki. Jadi tu 70 kali dikatakan. Sekarang tengok tu lima kali. Dia kata, sekarang tengok lima kali. Jadi maknanya kenal kita ni, lebih lebih kita kenal diri kita sendiri. Kan? Ha? Sehingga kan, orang mereka lebih dari diri mereka sendiri. Wallahiya Muhammad. Akhir sekali mereka mahu kata-kata bila bola dialog antara malaikat kau dengan Abu Ahmad ni selepas mereka mengada-ada wallahi ya Muhammad law an law anni aradtu an aqbidar ruha ba'udatan ma qadartu ala dalik hatta yakuna Allah wal amru biqadrihi demi Allah wa Muhammad malaikat kau tu wallahi ya Muhammad law anni aradtu an aqbidar ruha ba'udatan kalau aku ni malaikat kau nak capun nyamuk sekalipun timbanya manusia ni manusia ni Orang yang sah sahabat ni dia manusia nyamuk kecil. je Kalau aku nak jauh nyamuk nyamuk, sekarang pun mereka mengangatter mak kadar tu ada di nasi yang kita ada kadar ada kudrat tak ampuh, tak ampuh kenapa baru demikian? Tak dapat aku berbuat demikian? Hatta yang pun Allah pun ampuh sehingga Allah perintahkan aku berbuat demikian. Jauh, -jauh nyamuk nyamuk tadi baru malaikat mereka boleh jauh nyamuk nyamuk nyamuk nyamuk pun dengan perintah Allah malaikat mengangatter jauh. Bunga sekali tidak, tidak cabut, nyamuk, nyamuk, kita sambung, kita berkata, Tidak, kalau itu nyamuk, kalau belum ajar, itu panggil pukul macam mana? Miss, belum pukul, ada terbangan. Atau pukul, itu terbang oleh, nah, itu mana belum ajar, itu. Jadi, rohnya nyamuk pun dengan Allah, bukan panggil kerabat sekali. Dia tidak cabut, sabuk, dia cabut, sabuk, dia tidak cabut. Bukan, yang perintah Allah, nyamuk-nyamuk, apalagi nyamuk manusia. Kalau tak perintah cabut sakit, kalau pelahap, bungtak lagi nanti. An, kadang-kadang orang ziarah orang yang sakit bulan-bulan hospital terlantar hospital. An, macam-macam sakit, oya sana, oya sini, makan makan, pakai hidup, payat sana, sini, makan pakai hidup, mesti makan hidup. Tiada pakaian berpakaian. Bulan-bulan dulu hospital, tak mati-mati Yang ziarah ni, yang ziarah ni hari ziarah hari siang-siang, dia tu dewasa. Isi dalam hospital dia mati dulu, yang ni bulan-bulan lagi -bulan, kita dah mati-mati, ha, nah, eh? jadi mati ni muka sakit dulu tak sihat, yang sihat mati yang sakit itu apa, muka sakit tak lah, mati-mati, bab tak sampai ajar, tak sampai <tuk> ajar tak sakit, sihat, olah raga baru medical check up, semua jantung okey, wap jantung dia okey, wap bp blood pressure okey, ah huh, glucose, gula semua okey semua, so, alhamdulillah top, tip top. Tengoklah apa hati, mula hidup lama lagi Aku tahu, aku tahu, aku tahu dia ya. tengok kalau kita lah, kita, kita mati Innalillahi Oh, innalillahi wajim Mati ni tak bercakap, eh Musaqir, hula-hula, kalau kita Terhentak, tak mati-hati Jadi maknanya, maknanya Buatlah persiapan kemahini, eh ya. Dengan iman yang sahih, amal yang Ah, eh. Haa eh, Segala perintah Allah, sepuluh Narangan Allah di setiap kali, itulah makanan Ah takwa apabila nazair zalik takwa kan asas semua sebab banyak itu ialah takwa Allah Jadi macam ini majmu alikah majmu ya mau ya mau orang kalau tak perintah aku mana apa tadi ni halus sini ha dia buka zaman tak ke dia jamu jamu tak jamu dicampur di darah eh tapi last kali kita last kali jauh mak ah ma, benda gitu makhluk ni yang dicabut adalah malakan maut kita uh, baca bacaan ya macam mana kisah dan ah dengan semua mak ha, semua bila tiupan sangkakala pertama ni tiup oleh Allah SWT, taala ono firman su ah fasa'iqah minis samawati wa illa man syaa Allah bila tiupan sangkakala pertama sanggala semua mati ya ah ya. tiupan sangkakala di semua dihidupkan kembali tu Eh? Jadi bila Tio pasang-kala pertama semua mati. Allah kata, Mata, semua mati. Di muka bumi. Illa, kecuali yang tak mati, Man sya'allahu. Siapa yang ala kendak? Siapa yang ala kendak itu, dalam tafsir disebutkan. Tio pasang-kala pun yang tak mati, itulah Jibril. Malaikat Jibril yang Wahyu, Mikael, Israfil. Eh, Tio sanggala. Isra'il, Malaikat Maksuddin. Eh? Hamalatul Arash. Amalatul Arasy malaikat yang menaungi Arasy Allah Taala. Nah, malaikat maut, soga aramatul syahid. Nah, syahid. Allah Taala berkata, "Bal ahyahu 'inda rabbihim Orang Aramatul syahid hidup di sisi Tuhan mereka dengan rezeki. Pendalalah tadi pada malaikat maut. Baik malaikat maut. Siapa yang tinggal lagi dalam dalam dalam dapat tinggal lagi tak mati lagi? Ya Allah, rahmati semua ya Allah kecuali malaikat maut, Jibril, Mikail, Israfil, ha? Abu Hamzah Al Arash, malaikatul Arash. En, dat hambohmu apudul tadi, hambohmu yang mana ini? En, malaikatul. Malaikatul malaikatul malaikatul malaikatul maut. En, abstrakan itu cabut jauh malaikat itu. En, ketika itu malaikatmu semua cabut jauh, malaikatmu cabut jauh, Mika'id, dibka, Amalatul Amatul Arash, malaikatul Arash. Semua masih tuhun, dicabut juga. Tinggal siapa? Penatanya mereka maut. Baiklah maut. Hampir semua dah mati. Siapa lagi tinggal? Tak ada. Ya Allah, semua dah mati. Ya Allah, dah cabut dah. Kau ni kita ini kita wajib yang maut itu. Ambil melayan ini. Waham tu kan tak. Waham tu yang lembah. Mereka mau naaskan ini. Tidak Tidak akan kau dengar dalam kitab dua musim dalam kitab awal Quran. Kullu lu nafsin dah maut. Eh, kau tak tahu kata Allah semua, kita dah penuh semua, semua dalam Quran Setiap penyawa itu mesti kena rasai mati Bala Ya Rabbi betul Ya Allah bahkan Aku tahu apa Quran eh, Semua nyawa pasti akan rasai mati Dan kau antara yang nyawa ya. nah, Sekarang aku perintahkan kau seputar tersebut Alangkah aku perintahkan kau supaya jauh nyawa kau sendiri Haa, eh, maklumat masa itu malaikat nyawa, jauh nyawa dia sendiri Kalau terima yang lain, kita akan rancang ini semua, tapi tak lama calang eh? Bila sampai itu insyaAllah Lupa kita, ni, ya? ha, Kemudian malaikat mau ketika itu Dia pergi ke satu tempat Mabaih dan jan Tiba-tiba Tentu tempat diantara syurga dan neraka Tentu ke tempat nah, ketika, ketika itu Malaikat mau mencabut roh sendiri Ya, lah sekali Tak ada apa lah Semua tak ada malaikat Apa pun tak ada manusia tak ada, apa tak ada jin Malaikat pun ada Yang top-top tadi pun Habis hati Last kali malaikat mau Pergi ke tempat Dia atas Mabaih dan jan Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba-tiba tiba kalau dia, dia terasa sakit ni Ya Allah, dia sakit mati tu Dia kata, wahai Allah Kalau tahu tahulah macam ni sakitnya mati nah, Sebab tu dia tahu Dia tak rasa sebab dia cabut nyawa orang lain je. dia nah, Sekarang dia cabut nyawa tu sendiri Ya Allah, dia kata Allah, Kalau aku tahu macam ni dah sakitnya ni mati Nasib pasti aku akan Cabut nyawa orang beriman Dia lebih lembut lagi Dia cabut nyawa orang beriman lembut Tapi kalau tahu macam ni pun sakit kalau lembut pun sakit juga Dia cabut orang sendiri Dia kan Macam semuanya lembut pun sakit dengan kata kalau tahu Macam dia punya sakit Takutlah Takut cabut, cabut Takutnya orang beriman Tapi tak ada tu, ada semua dah Manusia, jinn, mereka semua Yang mereka mau korang okay. Kemudian Dia cabut takut Bila dicabut aja saja Boleh bila begitu Sakit dia mati dia Keluar roh dia punya sakit bertempik, dia menjerit malakal maut punya kuat jeritan tu punya kuat tempekan malakal maut tu sehingga dikatakan makhluk-makhluk tu kalau dah masa itu masih lagi ada manusia atau masih lagi ada jin ke makhluk lain, hidup masa tu nasib semua makhluk ni mati, bolehkah anda dengar teriakan kuat dan dengar teriakan jeritan malakal maut ni punya kuat dan menjerit kalau ada manusia dan jin ke malaikat hidup mati semua manusia dari mas tak ada manusia lah Padut tak ada, manusis pun dah mati. Jin, malaikat pun tak ada. Dia ah. eh. dah sendiri Ah. Jadi habis malaikat bawa pun tercabut aur istri dia pun mati. Tak ada macam ni. Ingat apa Tengah Allah ketika itu Allah datang. Ah. Ah. lah mak, ma aku dah raja bagi semua raja. Ah. Lima ah. dan mul khul Limaden Mulkul Bagi siapa kerajaan hari ini? Enggak ya, punuh mukanya Allah kali. Siapa dia kerajaan hari ini? Limaden Mulkul kata Allah. Bagi siapa kerajaan hari ini? Mana dia pembesar putus raja-raja yang sombong, buka angku yang kufur, takabur dengan kerajaan di jawatan di mana dia? Di mana kata Allah? Bagi siapa kerajaan hari ini? Tak ada jawab. Ada siapa nak jawab? Tak ada. Tidak ada, cinta ada, malaikat tak, tak ada Raja-raja, semua tak ada Semua dah mati, semuanya dah keluar uh, Setelah 40 tahun, Allah sendiri jawab Soalan Allah Lillahi wahidin al-kahal Bagi Allah yang isa Wahid yang isa, tunggal al-kahal Maha berkasa eh? uh, Kemudian Baru ditip sama-sama, ada kedua Kisah panjang tak tahu, baiklah. Insya Allah, <tuh> baik. Allah, Allah. mudah-mudahan. Ah, ha, eh? Ideni malak al-sufah, Inilah Allah. Ah, kalau aku ni arah tu, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku Aku tidak akan pergi. Aku Kluar, jauh hmm. hari pun jauh termalek alam pun tidak Abu Sa'id al Khudri yang dia lakukan, Nabi saw melihat orang-orang itu tahu. Tapi Nabi ada orang tidak tahu, Allah tidak tahu. Maka Nabi berkata: Amiin kum, kalau akhir tu mimin min naddat, la shagal kum amma arah. Tumpa kata, akhiru zikra haid min naddat. Tumpa kata. Innamal qabru Raudatum min riyadil jannah Aw khusratum min hufaril miran Ama innakum adabun, Innakum semuanya kamu ni Law aqtartum min tikri Haji min naddad Kalau kalalah kamu semua ni Memperbanyakkan daripada Mengingati benda yang menghilangkan segala Kelasatan Apakah perkara yang menghilangkan, menghapuskan segala Kelasatan, adalah ya maulah bila datangnya maut tempat, mati, maut atau mati Bila mati, datang maut datang, semua kelazatan ini Keladar makanan, orang-orang orang suka, enjoy Semua keseluruhan dunia, semua habis Ilam, mereka datang, maut, semua orang suka, semua habis Lazat, ledhat, ini bukan kelazatan ini Ayahnya dimilai ledhat, perkara yang menghabiskan, menghapuskan semua kelazatan Apa kelazatan dunia, semua habis datang, datang mendatangnya maut tetapi orang beriman, dia akan dapat kelazatan yang lebih lazat pada kehidupan dunia adalah kehidupan akhirat Orang beriman lepas waktu itu lagi lazat Jumat Dunia ini macam mana, sedap pun lazat pun Macam sedikit air Tapi kelazatan akhirat, kelazatan surga, kelazatan ni'mat di akhirat Macam lautan yang kelazatan eh? Bagaimana Allah berkata, Al-akhiratu khairun wa abuqam khairun min minal unan fula tuhafan. Pulang akhirat tu kehirul, kemilan puna. Akhirat lagi baik, baik kamu. Kemilan pun ada berjibun dunia. Pulang akhirat, naik naik, naik. Pulang akhirat tu kehirul, buamka akhirat begini pun ada baik, ada berjikal. Ada dunia ni tak baik, ada tak jikal. Akhirat lebih baik, bukan tak baik. Akhirat lebih baik, ada jikal, dunia tak jikal. Ah, apa pelawa hidup di dunia? Tak pelawa manusia boleh hidup di dunia. Average, average, sebulan tu umur mulai Muhammad ni, eh? umur umur Muhammad itu ni, eh? average ni um berapa? Umur umur mati, umur umur mati berapa? Tiga Umur umur nak kurikul ini antara 60-70 tahun. Average sebulan tu enam belas tujuh belas tahun. Antara umur pulau pulau Jawa, Jawa, Kada, Kada. Kalau sampai satu lebih tu, tu apa? Oh panjang, apa jadi? Nah, tu apa alat? Biasa average sebulan umur umur Muhammad ni. Eh? Nabi dan Siti berusaha mengenai, nantar 60-70 tahun. Kita jaga pemakanan kesihatan. Siapa orang paling pandai, baik menjaga makanan lebih daripada Nabi? Nabi SAW makan bila lapar je. Kita pantang itu makanan. Nabi makan bila lapar je. Berhenti 10 kejar. Itu tip topnya, kesihatan paling baik tu tak ada. Puasa, puasa menyiakan. Semua tak sepuluh. Wasa lah kamu, nasi yang melihatlah kamu. Jadi risiko tiada kesihatan hari balik baik Tapi umur kami pun enam puluh tiga, enam puluh tiga. Enam puluh tiga itu di kiraan kawaliyah. Kalau di kiraan samsiah kita Januari Februari ni 60 je Jadi sebab itu tiga puluh an ya, extra. Setiap tiga puluh tahun setahun tambah. Jadi kalau umur 30 tahun itu ni, samsiahnya kawaliyah di kira satu tahun. Masa pikiran saya, maka saya, 9 tahun Tiap kiran ada pikiran terhadap 5-1 tahun Ikut, ikut, ikut, Pak Malia, ikut, Ikut, Syamsiah ini, Januari Jepali, orang putih-orang putih Budan orang putih ni kan, Januari Jepali kata orang putih Bu harap, orang para penawar, orang atau kata orang putih Kata orang putih Ikut orang putih, baru 9 tahun 67, soalan putih, baru 9 tahun Kira-kira ikut kemarin adalah lima bulan Jadi yang 63 umurnya itu ikut kemarin Kalau siang ni ini maknanya yang 60 tahun Dari 16 umurnya Bapak? 60 tahun Itu akan paling baik dengan kesihatan Bukan kita kata tak usah dengan kesihatan He he Makan dengan lapar berarti belum menjaga Itu juga kesihatan paling baik He he Harus-harus untuk menjaga kemarin pun atau tiga Atau tiga Atau tiga Atau tiga Atau tiga Atau tiga Atau tiga Atau tiga Atau tiga tahun Jadi kalau satu hari Akhirat 1000 tahun Allah kata Al-Yawam Ibn Daruhu Tentang sejarah itu kan Al-Yawam Ibn Daruhu Al-Bazan Akim Mimad Satu hari akhirat 1000 tahun Kalau satu hari Kurang 1000 years 1000 tahun Kalau setengah hari Satu hari 24 jam Kalau setengah hari 12 jam Setengah hari 500 tahun, satu hari sepuluh tahun, setengah hari 12 jam, 500 tahun Kalau suhuk hari, setengah hari 12 jam, 6 jam, 250 tahun nah, Kalau kita kecil lagi, aku kecil, kecil, kecil, kecil Kalau setakat umum kita 50 tahun ni ini, 60 tahun ini hanya 1 jam 12 minit, atau jadi jam 30. 30. 30. 30, 30 setengah lah Jadi setiap jam setengah dia umum kita sebenarnya Bandingkan akhirat, komple itu akhirat Bandingkan umum akhirat, umum itu ke dunia itu setengah jam itu kalau ikut ayat Al-Quran yang selalu sejarah itu Allah kata satu hari tahun Dan Dalam ayat yang lain Allah kata satu hari akhirat Al-Yawma Miqdaruhu Khamsi'ina Al-Fasalam Satu hari kiraannya macam Khamsi'ina Al-Fasalam adalah lima puluh ribu tahun dunia Kalau kita boleh hidup lima puluh ribu tahun di dunia ni macam Compare akhirat satu hari Jadi kalau ikut kiraan ini, kalau setakat umum kita di dunia 60 tahun 70 tahun ni hanya sekitar 3 minit. Dubai setengah 3 minit. Jadi kita rasa apa tak perintah Allah tinggal yang haram, malas dan wajib Islam sunnah ni. Allah lawan apa? Susah, susah lawan Allah, susah. 3 minit dia susah. Apa 3 minit? Iwal nama 60 tahun 70 tahun 2 minit setengah dia 3 minit aja. Habis 3 minit, 3 minit asaba aja. Allah lawan asaba lawan haram sama 3 minit. Malah sebab banyak wajib sunat. Kuat juga. Berapa lama nak sabar? Tiga minit, minit juga sabar. Tapi senangnya, selesanya, nekmatnya, seronoknya, sukanya bukan tiga minit. Ever and ever, forever, selama-lamanya. Selama-lamanya di syurga. Tapi kalau tiga minit fail, tak jadi? jari. Pernah harap membuat, bernah wajib, berniat tinggal. Allah seluruh kuat, tak buat. Allah seluruh jangan. Sebab benda ni haram, berniat juga. Nak seronok, nak suka, nak enjoy. Berapa lama enjoy? Tiga minit dia suka. Tetapi nah, susahnya, tak kira-kira 3 minit, neraka, 2-3 minit, selama-lamanya. Jadi nah, orang ada iman, Lassari keluar, lah, tapi berapa-lapa nak lah, keluar, kerana neraka tu? Lah. Satu semayang dia tinggal, kalau harus tinggal, satu semayang, satu perintah, semua semayang. Satu semayang dia tinggal berapa-apa. Tidak asap. Alhamdulillah dikatakan, Man tarakassarata hatta wadah waktuhar, Ubdi bafirna lihububat. Siapa tinggalkan semayang, Hatta malah waktu dia tinggal ini lagi, lah, ini lah, banyak masa lagi dan ini lagi gugat gugat Hatta malah waktu sampai habi waktu, dah habis waktu suhu dah habi waktu suhu, dah tak ada matahari tak habi suhu lagi, dah habis waktu asar dah habi asar, dah habis waktu maghrib, dah habi maghrib lagi. An? Thumma qada, um dia ni qada, tambah waktu serahin. Kalau, kita, kalau kita putih, kita. Nah, al qada ni boleh, jodoh serahin boleh. Kalau tidak, kalau tidak mereka sebut sebutlah. Agar salat itu nanti. And now manusia tertidur dan terlumpur. Ada datang masa butir cerai yang wanita itu 15 pas, datang datang masa tu tu memburu ni. Ini tambah tambah, tambah supaya ter now manusia ni tertidur dan terlumpur. Ini doh usul yang dimaafkan. Ter bola, ter mesti tv, ter apa lagi, ter masyarakat panjang ter apa tu sampai dewan ape orang semua yang cuma ter ter tak terima hari je. Tidak, bukan butir cerai. Ha, hmm. no, manusia tertidur dan terlupa. Ha, bila dia sampai tinggal sembahyang, sampai habis waktu Sampai habis waktu dia tak lagi. Hatta dah sembahyang balik. Hatta masa waktu subuh bang kada, dia kada, bukan kada, kada. Bukan dah sembahyang, sembahyang bila habis waktu, terus sembahyang. Tambuh terus azab. Apa dapat? Udzibafil nar hukuman. Dia terpaksa diazab la Abduratu ke makam dan laq selama satu kutu satu kutu sahaja. Tapi berapa lama satu hukum tu? Wal hukumu Thamanu nasalatan Satu hukum tu semangat dengan 80 tahun 80 years 80 tahun Satu hukum tu semangat 80 tahun uh, Ah, kata hukum ni Hukum ni satu hukum tu 80 tahun, hukum ni Ini dalam lapas hadis, dalam Al-Quran Al-Quran pun ni suruh Al-Quran ni, dalam surah tu Naba' Al-Quran Inna jahannamakanat birsada' لَتَاغِي لَمَا أَعْبًا لَا بِثِي نَفِيهَا أَحْقَابًا Ahli neraka ni akan tinggal dalam neraka أَحْقَابًا ah أَحْقَاب ah tu jamaah dalam hukum Hukum ni singular Isi muqrat satu أَحْقَاب ah ni plural je Jamaah perhukum Perhukum berlamanya Hukum ni plural je Jamaah lah, Banyak hukum Ahli neraka akan turun dalam hukum Perhukum Satu hukum lama-lama al-ham al-ham al-ham satu kup bersama dengan 80 tahun. Besar itu adalah satu meati. Satu tahun bersama dengan 360 hari. Ikut kiraan Kamalia. Kalau sembisan 365 ratus enam puluh lima hari. Ini ibu kiraan Kamalia. Setahun besar itu adalah satu meati. Besit itu najioman. Setahun tiga hari. Ku najioman karena mekdaru al fasaatil. Satu hari khatari bersamaan seribu tahun. Jelaslah sedar, tadi kan? Al fasaatil lima tahun. Jadi kira sendiri, kapur tak cukup 80 tahun 1 tahun 360 hari, satu hari 1 hari 1000 tahun jadi 80 kali dengan 360 1 tahun 360 hari 360 kali dengan 1000 1 satu hari 1000 tahun kalau 28.800.000 tahun telah tinggal kekal di Bakara Melaka non stop untuk satu semayang ditinggalkan itu 1 semayang yang ditinggal 28 juta 80 ribu tahun benda dibakar ramai Kalau lima waktu tak <tuh>, ramai yang uh. satu hari suntuh tak ramai. Tampuk tercair. Nah, kali ni bukan. 28 juta 80 ribu tu. 28 juta 80 ribu tahun tu kali lima. Satu hari lima waktu tak ramai. Kalau seminggu tak ramai. kali di hari tujuh hari. Kalau sebulan tak ramai. Kalau setahun tak ramai. Ada orang mubakar tahun, ada orang mubakar sejuta. Uh, orang balik umur 15 tahun kita ni dia 40 tahun Mereka pulang balik umur 9 tahun, kalau lehet Itu adalah eh, eh, kira itu kan? Mulai lehet itu 9 tahun biasanya nah, Dia umur 40 tahun Kalau balik, buat dia 40 tahun semuanya Berapa lama kena bakar orang-orang itu? baru baru sesuaiyan Tak sesuaiyan Terus yang lain lagi, mata bingung yang haram, perut cakap yang haram Mereka pulang teringat dengan benda haram, kaki jalan paham Allah semoga mendengar nama Allah jadi selamat eh? nah, hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah eh? begitu banyak khotbah tadi itu kullu bani adam khata'un wa khairul khatayin at-tawwabun. Semua kita ada khata', banyak, banyak salah, banyak dosa, banyak silap. Wa khairul khatayin at-tawwabun. Nah, orang banyak salah itu ialah orang banyak bertaubat. Allah suka orang banyak tobat Manusia datang setiap waktu boleh lepas, nabi di maksum dak tak dia ada dia pun Allah yang melihat dia Allah Allah tak melihat dia dia mudah diserap ah macam nabi apa nabi Yusuf tu kan bila dia dikelilingi oleh Zulaikha tu pintu-pintu tak semua Zulaikha ni istri raja cantik bangsa awan kan Yusuf pun ada manusia cantik pun dia orang saja semua perempuan-perempuan tengok dia ha bila raja perempuan ni dia lupa apa yang pada dengan amrul urus bodoh An, hubungan dengan aku kan Ada kumpulan hubungan baru bagi Apple suci, pisau Dia bagi lalu, mungkin sekarang itu sudah lalu lalu lalu lalu begitu. Ya, sekarang potong, bila lalu jadi kumpulan Ibrahim Aziz dan peranan berisi lagi tu, yang di tulu, apa tu, tu ni, tu ni, mohon, hamdulillah, dia. Duduk, koma, aku, bumbang, hamdun, lalu, nah, ya, lalu kan? Isu lalu je, potong. Mereka wanita-wanita ni -wanita, semua Gila-gila orang istirahatkan datin-datin lah Selalu orang dengar raja ni Pisi raja ni datin-datin Semua datin, datin Tengok Yusuf AS punya handsome Tampak dia ah, Pisau tu tak sedar Lungan dia potong uh, Apa tu? Hapal tu Tangan dia takut sedar Tercengar Tengok punya handsomean Ada kata handsomean Ketampanan eh? nah, Ketampanan Kelawaan, nah, kelawaan. Ke Handsomean lah Ketampanan eh? Ketampanan Yusuf tak sedap, Potong jari tak sedap. Walau pasal potong buah, tercengar, tercengar. Ah, punya Handsome ni Yusuf AS. Mana dalam muda macam punya Handsome ni? Tapi dia bila diguda oleh Zulaikah ande, ha, dia, dia lari. Ha, ada dalam rindu. Zulaikah tak tarik baju, puyak wujud Allah. Ha, Allah katakan Al-Quran, Abu Yusuf kan nafsu Jemur Dia laki-laki juga kan al nafsu. Allah kata, Walakat hamat bihi, Wahamah bila, <tutuk> sesungguhnya Zulhakat <tutuk> ada ham, ada ham adalah keinginan, almsu atau keinginan berada Yusuf. Waktu dia Allah kata Wahamah bila, dan Yusuflah ada keinginan, bukanlah Yusuf ada keinginan dia orang laki-laki, almsu. Tapi Allah telah lihali dia, laulah an Ra'abul Harafun. Kalau tak dia, dia pun tak selamat. Nabi-nabi pun selamat dengan pemeliharaan Allah. Jangan kau tak melihat dia. Ha? Dan kita harap melihara Allah SWT. Ha? Tuk lebih banyak ada berfakta awal, wakil berfakta in atau apun, semua anak cucu ada bermasalah dan sebaik-baik orang bermakna asalan yang ramai berkawan. Nen, kalau kita tidak itu, kalau kita tidak itu, cara jalan amalan sampaikan apa kanul mawar yang mengatakan